فَتَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ان الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم واللَّهُ أَلَمُ بإمانكُمْ بَعبُكُم مِن بَْ فَنكِحونَّ بإزْنِ أَْلَِّ وَآتُون النَّ أجُورَهَُّ بِالمَعْعُوفِي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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لِلِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّ مَكْتَسَبٌ وَلِلِّ النِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّ مَكْتَسَبٌ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ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 ان الله كان على كل شيء شهيدا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أردعنكم وأخواتكم من الردا وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أسلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفور الرحيم شروع قام دا الله دا نمنا جا دير مهربانا اور رحم كول والا دي پتاسو حرام كدشوه ستاسو من دي لنا خوين دي د مور خوینده وريري خرزي اوستاسو اغه منده چې تاسو له پدەر کړی وي اوستاسو د رزاي خوینده اوستاسو د خزو منده اوستاسو د خزو لړه چې تاسو په هغه کې لوی شې ودي د اوي خزو لړه چې تاسو ورسره کورواله شې وي او کنه چې صرف نکاح شې وي او کورواله ورسره نه شوي نو هغه پریګلې او د هوی د لونو سره نکاح وکي نبيه هیڅ ګناه نشتا او ساسو د خپل حقیقي ضمانو خزه او دا هم پتا سره حرام کړی شو دی چې په یو وخت دو دوه دی د یو سړي په نکاح کې یو ځای کړي خو مخ کې اچې شوې دی هغه شوې دی الله و خوند کې مهربانه دی الله تعالی انسان پیدا کړي دی او په انسان کې ارنګ رنګ خوښیات هم پیدا کړي دي د انسان په ډیرو فطري خوښیاتو کې یو شهوانی خوښوم دي کم چې د خزه او د سړي په مینس کې وي د ټول انسانی جذبات او بندی کوي او دا جذبات ازاد نه دی پرخودله په انسان کې جذبه هم پیدا کړا خو ورسره په پابندی هم لګوله او د دې لپاره حدود ضبطه او قاعده مقرر کړي بشریت کې د سړي او د ښځې په مینس کې صرف هم هغه تعلق درست کم چې د نکاح په صورت کې وي چې د یو سنجیده موعدې نه پس په وجود کې راځي او دا سړي د انسان فطري جذباته ته تسکين ولوشي او د غشن الله دا هم غوړی چې په خاندان کې چې کومه نږدې رښتې دي د اوی د پاره د دې تکدوس افزا همواره برکراوريبي د دې د پاره سخه زو سره نکاح جایزه او ګرزوله او نور سره حرامه دلته د محرمات و ذکر دي چې سره چې نکاح نشي کېده د دې رښتو تفصیل بیان شویده والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب الله عليكم واحلل لكم ما وراء ذلكم ان تبنو باموالکم محسنین غیر مسافحین او اغه غزنه نه پتا وسو حرام دي چې بل په نکاح کې محسنات البته اغه غزه حرام نه دي چې په جنگ کې استاسو لاس لراشي دا د الله قانون دی او د دې پابندي پتا وسو باندې لازم کړی شويدا یعنی په جهاد کې قید کړی شو غزه چې اسلامي حکومت په شریعي طریقه دیو جایز قانون مطابق تقسیم کی دا سه غزه ته په عام استعمال کې وه‌نځي وی لیکيږي اکدا خزه په خپل ملک په خپل مذهب کې واده کړې شوې وی خو د مسلمانانو په ملکیت کې دراتلونه پس بددغه واده ختم اگرزی. او او د دوی سره به د تعلق دروستوي خدا به یو د قانون لاندې کوي هر کس په دې کې خپل مرزي نشي کوله د دینه سیوا چې څومره خزې دي د او وی حاصلولو د خپل مالونو مہرونو په ذریعہ 712 حلال کې شوې دي خپدې شړت چې اهوی د نکاح په کله کې محفوظ او ساتي نه دا چې بې نکاحه تشخبل شیوته نه پوره کوي مراد دا چې مہر اداشي او باقاعده نکاح وشي صرف د مال په ذریعہ خپلوت او نشي بیا چې تاسو د اهوی نه د کوروالۍ مزه واخلي نو په بدله کې ورله خپل مہرونه د فرصت په حیثیت سره ور کوي البته کده مہر مکررولونه رسته ساسو پمنسکی په خپل رضا سره څخه خبر اوشي باغې کې هیڅ ګناه نشتا الله د هر سنه اخ خبر دی او په هر سپو دی او پتا شو کې چې د چا دومره وسنه کیږي چې د خاندانی مسلمانانو خز او محسنات سره نکاوو کی نو هغه له پکار دی چې ستا سوب قبضه کې اکمه وینځي وي د اوی نه د مؤمنانو وینځو سره نکاوو کوي الله ته ستا سد ایمانونو حال خه معلوم دی تاسو ټول دې یو ډلې خلک یعنی نیو وینځه په ظاهر احساسیت کې سپک لید شي خو د انسان په حیثیت دا غوهم دی او عزت مقام دی اخر ټول د آدملې سلام اولاد ته نو په دې وجه د اوی د سرپرستانو په اجازه د اوی سره نکاح وکي څنګه چې د یو آزاد خځې سره د نکاح اجازه تغییر د ولينه ضروری دی هم د غشان د وینزو سره د نکاح اجازت تغییر د سرپرستانو نه پکار دی او په ختیرګه د دستور مطابق اوی تا خپل مهroon دپاره ددی چې هغه د نکاح په کله کې محفوظ محسنات پاتشي د شهوت پر کولو د پاره آزاد او یعنی وینزو سره هم د خلوت اجازت نشته اون پټ پنا اشنایانه و کی د دوسته اجازه هم نشته په اسلام کې د سړي او د ښځه تعلق یا خو د نکاح په حساب کې کې دی شي یا بیا د محرمات و شکل کې چې کم تعلقي کم کې چې نکونه شکی دې دریم دا سي قسمت اړوند نشتا چې جایز وي یعنی پټه دوسته په اسلام کې درست نه دي اغه لکه سړی یو ډیر خشتنوم کېږي نو هغه درست نه دي بیا هر کله چې هوید د نکاح په کې لکه محفوظي کړئ شي او دا غی نارسته ثبت کاریو کې یعنی دوادې نارسته نو په هغه باندې د اغه سزا په نسبت نیمه سزا ده کوم چې د خاندانی خزو او محسنات لپاره مقرره ده د اسانتیا پتاوس کې د چا د لپاره پیدا ده د چا سره چې دواده د نه کولو ده د توا حد مات دلو یرهوي خو ک تاسو صبر و کوي نو داستاسو د دا پااره بهتره ده الله بخلو والله مهرببانه دی ونځو سره اگر چې د نکی اجازت شته دی خو ک تاسو پوهږي چې د نکانه پس به تاسو دې حقوق ادا نړی شي یا به تاسو په صحی طور مطمینه نه نو بیا صبر وکي یريد الله لی یوب ی نه لکوم یخکم سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَلِيٌّ حَكِيمٌ الله غواړي چې تاسو ته تا هغه طریقې ښهي او پاغه طریقوم روان کی چې په هغه باندې بس بستا وسو نو ورانده تیر شوی خلک تلل هغه د خپل رحمت سره تاسو ته تا د رجوع کولو اراده لري او الله هغه په او حکمت ولهم ده الله پ تاسو باندې د رحمت سره رجوع کول وړي خصوص په خپل خوښیاتو پسیزي او هو غواړي چې تاسو د صحی لا نه ب پ ډیر لريلاړ شي الله په تاسو باندې په بندی په کوول واړي ځکه چې انسان کمزورې پیدا کړی شوی دی په هر انسانی معشره کې داسې کېږي چې سې زونه رواج شي او دغه ریواج په زمانو روان وي او دد جړې په عام طور په مشرې کې مضبوط شي بیا د خلکو په زههن دا داس سوار شي چې دد نه خلاف سوچ نه شي کولی په دی حالکې چې هر کله د الله یو بنده د معشرې د اصللا دپاره کار شروعې نه داسې کسم خلک چې د روواژو پابند وي یو مخصوص سوچ لري او د اصللا طریکې نه خوښئ او عمومل د الله طرفته بلونکو او د اصللا د کولو والو دشمنان شي او د دوی الزام داوي چې دا نوې سړی خلک د خپل پلارو د نکه د لارې نه اوړئ په دیسل س کې ډیر ځای د مذهبی تبکې رادعمل هم ډیر سخت وي خاص طور شدین د د ننه نه کم زوروری وي نو ډیر دن صرف د ریواجن یو مجموعه جوړکړې شي او د دین د اصل رونه خلق لري شي نو د هر اسلای تحریک مخالفت یو عام خبره شي دا اشاره منافقانو ته زړو جاهلانو ته او د مدینه يهودانو ته د منافقانو او د زړو جاهلانو خدا حکمونه اډو خوخ نه وو چې په میراث کې د د خزو حصې وي کند خزہ د د ښرګنې وي او د دېت نرستو د پخپل خوخه د مایرنی مور سره نکا کول حرام وی دوه خويند دو سره په يو وخت نکادې حرام وی متبننه به د وراثت نه محروم وی دا دو دغه سه انو ډېر اصلاحاتو چې تاسو صلی الله علیه وسلم په معاشره کې وکړل پدې باندې د تاسوس صلی الله علیه وسلم مخالفینو ته موقع په لاس ورغله چې تاسوس صلی الله وسلم خلاف خبرې وکي او, او داس خلک چې کم اهل کتاب وو د مذهب یا د دین په حواله نو هغه به تاسوس صلی مخالفت کولو په دي وجې عام ساده خلکو ته یوгранه پیښه او هی په ویل چې دا خو الهی کتاب دی دیندار دی په ظاهر باندې هم دیندار ښکاری او بل طرف ته حضور صلی الله علیه وسلم هم د دین طرف ته خلک بلی نو موږ د څه خبر ومنو په دې باندې الله سبحانه وتعالى فرمای چې الله تاسو ته لار واځه کول غواړي تاسو باندې د رحمت سره رجوع کول وړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کم اصلاحات وروړي لګي دا په اصل کې رحمت ده تاسو د پاره حضور صلی هم اخیری نبی او دین هم په تاسو مو نو په معاشره کې هم صد پابنده یا د جبر داسه نظام وو چې د خلکو سوچ مفلوجه کړي وو رنگ رنگ پابندیا نه خو د نو تاسو سره له سلام د دې اصلاح وکړه نو په فرمایل چې تاسو په دې مه پریشاني کېږي الله خو غوړي چې تاسو رحمت وکړي خو خلک د خپل خوایشاتو پیروي کوي د خوایشاتو پیروي او د عام رسم پیروي او میو شه ده او خلک د غوړي تاسو د صحیح لانا بچ بچ ډیر لېلاړ شي الله په تاسو باندې پابندې سپکول غواړی حقیقت دا دے رسم و رواج پنم کم دی چې په معشره کې رسمروج په نوم کمی پاابده دي د دی بنیادی وجه هم خواشي نفس دی کومونږ د خپلو حالاتو جای واخلو د ودونو په موقع د غمونو په موقع دا سه شماه رسمونونه دي چې دین سره هیطلو نی شته په دی کې د وغ زیای هم او د پیسو زییا هم ده خو د دی نه هم موږ د پرخدل لپاره تیار نه یو baseXizon خو اکل هم نه خو موږ ټول په پټو سترګو په دی عمل کوو د مالو دولت یو لويه حصہ په دی خرج کیږي او که یوکس کس د دې سيزونو د اصلاح خبره کوي نو عموما خلک دا خبره نه قبلي او وای چې ولی زموږ پلان اس په غلطه وو او چې هر کله د داسې رسومونو وخت راشي نو دلیل دی دا وی چې زموږ په ځای کې داسي کیږي زموږ په خاندان کې داسي کیږي زمونګ په مشرکه زمونګ په ملک داسې کیږي او چې ته پوښتې وکي چې د دې مقصد څه مثلا د واده په موګه نکريزه وبټن او داسې ډېر رسمونه چې د مقصد څه دی څه फायदा نو د دې جواب چې سره هم نشته بس او به چې دا زمونګ د کلچر حصہ ده هم د غشان د مرک په موګه مړ خولاډ شي رویا زاد شي خو د دې په مشکلاتو کې مبتلا شي اول درې شي بیا کل بیا جمهوریتونه بیا کل و دا دو اللا دا دا دا دا او دا سلسله ورو ختمیږي نه الله خو د دې د ژوند سلسله ختم کړه خو موږ چکهما سلسله شروع وکړو د دې مرست نه زمونږ د دین زمونږ د عقل پوها چې یو کس دا خبر نه من کول شروع کې نو خلک د په مخالفت کې ودرې کې او دغه مشکلات جوړې عمدہ غشان او نور ډیر اصلاحات چې حضرت صلی الله علیه وسلم په خپل معاشره کې وکړل د زمانو نه را روانو رسمنو او ریواجنو خلاف نو ډیر خلک سوسو سره سلام بر خلاف شو یا ایوها الذین آمنو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اغه خلکو چې مان امروړې ده پخبل منس کې د یو بل مالونه په باطلو طریقو سره مخوري اغه شتل خرصول پخبلو کې پر رضا منده سره پکارتي اغه ځانونه م یعنی په اسلام کې د مال واضح تعلیمات ملاویږي چې چرتن به ګټې چرته به خرج کم سيزونه حرام دي ناجايز دي او تاسو ټول ته تا معلومه ده چې د قیمت پر ورځ و انسان د خپل زينې یو قدم هم مخکلار نشي تر سو پوري د یو سو سوالونو جواب نه ورکړي په دی سوالونو کې یو اهم سوال به دا هم وي چې تا سر د د کم زينه راغلو او خرج د کم زیک کړو ځکه الله تعالی په پا قران پاک کې مونږ ته ډېر احکامات راکړي دي او فرمایل دي چې په باطله طریقو مال مخره د باطله طریقونو مراد د لیندین یو طریقه ده چې انسان مهنته کوي او د هغه موافزه ورته ملوي خو کې انسان په زبردسته د چمال اخلی په فریب او په دوکا د رشوت او د سود په ذریعہ یا په جواره د مهنت په ځای د لوټ مار په ذریعہ په ذخیره اندوزه دا ټوله اغه لاري دي د مال حاصلولو چې په اسلام کې جایز او درسته نه دي په دې کې د ا طریقو کوم کې دي چې د مال د حاصلولو مثلا د یتیمانو مال لاندې کړئ شي یا د خزو مہر ادا نکړې شي یا په سبله طریقا چا ناجایز د باو واچول شي او مال ته حاصل کړئ شي ویل شوی دی چې دا ټول باطل طریقې او د درستن دي او چې درستي اغسدي تجارتا انترادم منکم اغشتل خرصول په خپل کې پر زمندي سره پکار دی ولا تقتلوا انفسکم او خپل ځانونه مو وجنی د دې یوم نه خدا هم کې دی شي چې خودکشي حرامه ده خودکشي مکوه او بله دا چې بل موجې ځکه چې په بدل کې تاسوتلخری شي نوبل وجل اصل کې وجل وجلدي ان الله كانه ب کوم ررحیم یکننو کوي چ الله په تاسو باې ډیرمهرببانانه دی ځکه تاسوته داطر کې اوخله ومن یا فل دا کا او دوانه دلمه فوف نسلې ناره وکان ذلكقالل الله یصره سووک چې په زلم او زیاتی سره داسې کارونه کوي هغه به مونږه ضرور هوور ته او دا کار ته هیڅ ګران نه ده که تاسو د اغه لوی لو ګناهونو نه ځان اوساتې د کومونچې تاسو منکړي کیږي نو تاسو ور ور ګناهونو بمونګه تاسو د حساب نه لریکو او تاسو به د عزت ځای ته داخل کو ولا تتمنو ما فضل الله بهی بعد وکم لا بعد او الله چې تاسو کې یو تن له د بل په مقابله کې زیات ور کړی تاسو د اغه ارزو م یعنی ک بل چې سره ستا په مقابله یوسیز زیاتوی مثلا مال یا حسن علم یا سبل صلاحیت نو پدې باندې ځړمخره او د دې په وجه په غم کې امام مبتلا یا یاد دې د حاصلولو تمنا مکوي ولی ځکه چې په دې منفی سوچ پیدا کیږي الله تعالی هر انسان د بلنا بدل جوړ کړي دي او مختلف خلکو لپاره مختلف صلاحیتونه ورکړي دي چې د معاشري ضرورت به پوري شي کته ټول خلکو سوچ یو د ټول ذهنونه یو وو د ټول دل چسپيانه نو په کائنات کې به هیڅ حسن او نب په د دنیا کې څو خوبسورتي وي چا لای کم چا لای زیات چې یو کس لای یوشي کم ورکړو نو هغه زیات کوشش ورکو بلې سبل سسس کې کم یو کړو نو هغه خپل مهنت او صلاحیت په استعمال کوي او خپل ځان د معاشري د یو بهتر کار لپاره مفید ګرځي ځکه ای فرمایلی دي چې دی یو بل مقابله م او خاص طور باندې د سړی او د ښځې په مینس کې مقابله کم چنن سبا د مغربي دنیا یو مسله ده یعنی انسان اسړي او خزه خود مخ کې نه ورزنه پزما کرا کوششوي او حضرت آدم عليهم السلام سره بيبي حوا هم پیدا کې شي او د شورو تعالی دا تقسیم کړي دي خپدي ته اتفاق وایي یا د شیطان یو چال چې د دی سمو دین د دی اسړي او خزه په مینس کې د همدرد او خیرخوا ہے او د مدد په ځای د اختلاف او د مقابل جذبات له هوا ور کړی کیږي کوم غورو کو نو اصل کې د یوبل مددګار دي څنګه چې لته لو قران پاکي فرمایي چې مومن سړي او ښځې د یو بل مددګار دي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان نساء شقائق الرجال یعنی ښځې د سړو خون دي شقائق سکرشته کوي د سړي او د ښځې تعلق څنګه دی یعنی د ښځې او د خاوند په شکل کې ان لباسلکم وانتم لباسلهم هغه ایستاس لباس دی او تاسو د هغه لباس یې یعنی د یو مشري لپاره ډوډا ډیر مهمه وی او دغ شان د انسانیت په لحاس په دواړو کې سفرک ششته د انسانیت په لهاس په دواړو کې کامل مثاتتی د الله پدالت کې دا, دا مالو په اعتبار په دوړو کې هیز فرک شته دی په دنیا کې که په دوړو کې سفرق دی هغه انتظامی فرق دی هم په یوه معشره کې یو, یو د دنیا د او یو د بهر دنیا نیی ل د بهر دنیا ورکه او بل ل د کور د نه نه او داسې د دوړو مینسکې ادل یو للی د کور ضرورتونونه پوور کولو زی مواری وړه بللی د انسانیت د تخلیق یعنی د بچو د پداش کار ورکو د فطرت د طرف نه د دوړو زی برابر تقم ده او افسوس چې د دواړه په مینس کې چې په کمه هم درد معشرې کې کم عملو امامان کد شو هغه خط مکی شوه اوښه په د احساه کمطرای کې مختلف کړی شوه چې هغه د سړی په مقابل ک وړه ده او د دې لپاره د قران د آیتونو غلطه ترجمه کوي او وایي چې په قران کې الله چې سړي له یو درجه زیاته ورکړي دا نو په دی باندې د خزې درجه کم اکړه شي وې دا هلالکه دا حقیقت نه دی حقیقت دا دی چې یو انتظامی ضرورت دی چې هر خاندان کې دی یو قسمه شروي چې د ټولو ځمواروي او ولې چې د سړي ځمواریا نه د خزې په شانته نه د جسمانی ساخت صلاحیت د خزونو مختلف دي نو په دې باندې زیات بوج اوچګه کوام جوړ کړو نو په دې کې انتظامی صلاحیتونه زیات وو نو د خاندان تنظیم د ده په ځمکو خود دې دا مطلب نه دی چې د درجه کم شوه یا نو بالله دا ذلیل او خاره کړی شو یا کمتر او اوګنل شو د مور په حیثیت خزله د سړي په مقابل کې درې درجه زیات ورکړې شوې دي دلته ویل شوې دي چې الله په دوی کې یو له د بل په مقابل کې چې کم فضیلت ورکړي اغه کده انسانانو په مینس کده او کده سړي او د خزې په مینس کی په یو مملکه یول وی دي په انتظامی امور کې د سړي درجه د سربراه ده او د مور په حیثیت کې د خزې درجه اوچته ده نو د دې تمنا ما کوي تا ته چې کم نعمتونه ملوشي وی دي اغه شمار کا بل ته چې سمې لوشي وی دي اغه ته موږ خپل خپل صلاحیتونه مزایقوا او د فطرتن خلاف ما ګرځا ک سړي د خزې جوړېدو کوشش وکي یا یاخذ السدي جوڑے دو کوششو کې نخبل صلاحیتونه به متاثر کی لريجال نصیب مم مکتسبو نارینو چې څه عمل ګټه کړی دا غي مطابق دا هو حصہ ده ول النساء نصیب مم مکتسب او زنانو چې څه عمل ګټه کړی دا غي مطابق دا هو حصہ ده یعنی الله بدل اعمال او اعتبار د عبادتونو په اعتبار پنه کارونو کې د کوشش او د هر کوشش مطابق اجر ورکې سړي ته دو چند دا اجر د منصب دی وځه نه ملاويږي چې دا سړي د نزکه یا خزې ته د صدقي یا خیرات اجر په دی وجه کم نکړې شي چې دا خزې د نزکه دنیا کې مونږ وینو چې ډیر ملکونه چې ځانت تر کې یافتوي خو تر اوسه پوره د خزو د سړو په تنخوا کې ډیر فرق ده نو دلته د دې ده او د عدل ژوندۍ او د عدل لار خوله ده او ادايو سوچ چنن سبا هم موجوده هم په دغه سوچ ام سلمہ ارز وکړو چی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سړي په جهاد کې حصہ اخلي شهادت هم نصیب شي خو مونږه خزې د دې فضیلت د کارونو نه محروم یو زمونږه میراث هم د سړو په نیمه دی نو په دې موقع دا آیت نازل شو چې سړو تاسو ملوشوي دی د اغیض منامه کوی اصل شی خو کوشش دی ستاسو چې کم دایره کار دی تاسو رچی د نیکه کولو سومره موقعی دي هغه په استعمال غراوله الله خو به د هر یو کس کوشش ته ګوري د سړي او د خزه په استطاعت صلاحیت او قوت کې فرق دی او دا د قدرت اٹل فیصله ده کوم او غواړو چې دا فیصله دې بدل وکو فطرت به بدل نکري شو په دې کوشش کې بدوانو کې په یو باندې ظلم وکړي او افسوس دا دي چې په خزه باندې ظلم شو د ته د به هرر زی مواې وړی شوي د سړی جوړیدو په شوکې یا د سړو د اوچاتوالی حاصلولو په شوکې او د کور موارې هم په دی دي نو دا داسې ښځه خو پاتې هم په خپل مقام شو خو په دی باندې بوج لر کړی شو دا د سوچ خبره ده چې که په یو خاص وجهه سړ له زیات ه زمواري ورکی شوي ده نو په دی باندې ښې دی. لی ساه کم ترري کې مبتلا کړی شوي دي حالا کې خځه په خپل ځ یو ډیر لوی مقام لري دلتا اسلام د مثبت سوچ تعلیم ورکي او وی چې د کورنه د بهر کار یا د سړي جوړې دو په شوق کې وخت مزایه کوي خپل صلاحیتونه استعمال کوي او د نیکه په لار د یو بل نه د مخکې دو کوشش وکي بعض خزې په اجر او ثواب کې د سړو نه هم ډیره مخکويږي اغه داسې چې کسړي د کورنه بهر د کار کوي او خز په کور کې خپل فرایز ادا کوي نو دیتہ د دوړو اجر په وراثت کې چې دې ته سمېلاو شي هغه د دې خپل شي او چې خاوند ورلس ورکی هغه هم د دې خپل شي د دینه د خرچ کولو سزمه واري په با دې باندې نشته بل طرف ته چې سړي ته دوه ګونه ملاو شي نو ور سره خرجوم سوچندوی داغه او بلدا چې د دې نه به د دې ته پوسوم کیږي خزه کمال چاله ور کی خو ته پوس به تنه کیږي خود سړي نه د مور پلار د خزې د بچو او د رشتہدارانو د حقوق ته پوس چې ددې خیالم ول نه د سااتلی ځکې فرمیلی دي والله ته تم نه مافض الله به بعد دو کو معله بعد ل ررجالې نصيبو من مکتسب ولین ن سا نصيبو من مکت سب اوس اللو الله من فضلی چې د الله نه دغ د فضل دوعاگانې اوواړه د نرو خلکو د ځ مواره په ان الله كان بک شي علیمه ب چې الله د هر س اعلم لري الله په خپل اعلم دا فرقام کی دي چې دوړه انسانان پیدا کردي او بیا هم مختلف دی او کم میرا چې مور او پلار او داران پریق دا ديمونږ د هغوی حاران مقرر کړی دي پاتې شو اغ خلک چې ستاسو ور سره لزونه وي نو د هغوی حصہ هغوی لور کوئ یقی نن چې الله په هر س بادهنیدران دی او ررجالو غوامونونهل نسې بمافتدون الله بعددو هم اللااد و بما انفقو من اموالهم، نارینو په زنانو باندې حاکمان د دې ډېر تفصیل دی د دې کښېټ موجود دي څو چې د سړو او د خزو د زموارو په موضوع کې دلچسپي لري او وي د غوړی ديشي په سبب د دې چې لا په اوی کې یول په بل باندې فضیلت ور کړل او په سبب د دې چې خپل مال لګی دلته د فضیلت نه مراد جسمانی فضیلت دي د اغه مشکلاتو نه کم چې عام طور ته د ویلادت نمخ کې اور وسپیږي او بل خبره دا چې سړی مال خرچ کړي او د مال خرج کولو والو مرتبه اجر او ثواب عموما ډیر وی او د کور په ماموله کې هم سړی مال خرچ کړي زکه دله دا حیثیت ورکړی شوی دی نو کوم خسي چ نیکان او صالحان دي او هی حکم منون کړي یعنی هغه د خپلو خووندانو خبره مني او د نارینو په غیوال کې د الله د حفاظت او سره اووی د حکوو احفاظت کوي یعنی په خپل زیاد کې خیانت نه کوئ د سړی حکوک کې خیانت نه او د کم خصو دنافرمان کولو نه چې تاسو یریږي کمه سر ک شي خوااص ت باندې د ازدواجی حکوک خیانات ینی که د ښې او د سړی په مینس کې ان بند را شي او ښ خپله اصل لاره پرږدي او بلارې شي ددي موقع خبره کېږي او د کم خصو دنافرمانی کولو نه تاسو یریږي نو په نصحت سره خپه کوي یعنی مخکنی معقع دا ده چې پوه کوي او چې پوه نه شي نو د خوب بهستر جوړ کوي کېې شي چې د بروخی د لاسه پوه شي او که بیا هم اغغلت لاره پرک دي په طرق هم منلو تتیاره نووي نو ودربو نه او ووهي د وهلو خبره د آخر ستیج ده لکه شي یو ببیماری چې په عام علاج ټیک نه نو په آخر کې اوپریشن په کار او څنګه چې په اخی درج کې چله د بجلی شوټ ورکول په کار وي دلته هم سداسه خبره کېږي دا زت بدله بن عباس نه چاتهپوسس وکړو چې په څ باندې وحل په کار دي یا د سومره ووه اجازت تي دوی اوفر مییل چې په یو مسواک یعنی دا نه چې سووک ډډ رووجه کې یا په او په سکل ول شروع کی دا خبره نه د ویللی شوي بعضې وقت ا چې د نصحت نه باوج د خفغان د اظصار نه باوج کهڅوک پوه نه اصل کې ټول انسانان یو شان ته خنوي چاته د شورت لګولو ضرورت وي او دا د خصې د پاره ډیر بوج والا شيزو وي سن فنازوک چدي په دې وجه حضرت رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمایلی دي په مخ باندې بنو هي او دا سه وهل هم ند پکار چې جسم باندې نشان پرېګړي نده وهل هم اغه ندي ست چې مونږ وهل وایو او دا آیت هم عموما خلک خصې د اسلام خلاف بډکاول له استعمالي خدا یاد ات ساته چې الله هیڅ یو فیصله هم دا سننه دا چې حکمت پکې نوي او د ایمان نه پس خو هم دا کول په کار دي چې سمعنا و اتعنا یعنی چې موږ ووري دوه اته مکړو تاسو صلی الله علیه وسلم په خپل هیڅ لري په خزه باندې لاس نه اوچت او چت کړي تاسو صلی الله علیه وسلم یونه ډیر ازواج مطهرات وي خو یې هم دا نه دی ویلې چې تاسو صلی الله علیه وسلم زرتلې يم یی را ته سخت خبره کړي ده وهل خودی ډره لې خبره ده تاسو سلو وسلم دا هم فرمایلی دي والله يدری به اخیا و کوم په تاسو کې خ خلک به هیز کله هم وهل نه کوي هر ګ نه کوي بیا فرمای بیا اووی تاسو خبرې تهغاړه کې خو ده نوخه مخه په اوهوی باندې د ظلم کول بهې مله ډوي یکنین لر چې پاس الله موج دی چې ډیر اوچت اولو دی او کچې ستاسو سره دا یارهوه چې د خځې خاون تعلقات به خراب شي نو یو فیصله کولو والا د سړي د خپلوانو او بل د خځې د دخ خپلوانو مکرر کړي نو که هغه دوه نو روغه رو وغختله نو الله بده اووی په مینس کې د روغه سلر رو باسي الله تاهر څه معلوم دي او د هر څه خبر دی د حکم اول مکرر کیږي اصل کې چې د دوه کسانو په مینس کې چې څه اختلاف شروع شي نو د دوه نو ذهن هم دیو بل د پاره الټشي او بیا دیوبل هر خبره هم الټه طرف ته بوزي یعنی اکی یو کستا سو بد شي نه دغهخه خبره هم بس تاسو بد شي الله د خاندانی زندگی اصلاح د پاره هم ور کړی دی چې د بهرن دي دو کسان مکرر کړي شي چې جګړه هوا رکی یو د خځې درشتهداران او او بل د سړي درشتهداران او نه چې دونه په کولاو ذهن او په خژډه مسلې ته ورسي او د ښځې او دخواون په میځ کې سلو او بد الله والله تشرکو بهی شيه وبل وال نه احسانه و بدل قبه ول اتامه ول مسااکېولجارې د قبهولجارې الجنوې واح ببلجمع واب نه سیل او تاسو ټول د الله بندي کوي دا سره سووکمه شی کوي د مور او پلار سره اخ لک کوي دلته د هکوکله او د هکوکله بعد یو بهترین تناسب دی الله خپل حق دا خولې دی چې د عبادت کوي او بل هغه سره سوق مشرک دا د دې د الله حق کله یو سړی عبادت د الله کوي خوشر خوم کوي نو دې خپل عبادت زایې کی نو د الله بنیادی حق دا دی چې عبادت سره سره انسان د شرک نه مکمل پر پرهیز وکي د دین په سیده انسانانو حقوق خولې دي دا څو ورځې چې زمونږ دین د انسانانو سمره خیر خوهي کوړي او بیا په انسانانو کې د ټولو مخکنی د والدین حق دي د يو ان د هيومن رائټس پچارت کې به هم دومره تفصیل نوي او پکو رست رسته هم ډیر سيلي کلی شو دي په انسانانو کې د ټولو مخکنی حق هغه چا لور کول پکار دي د چا په ذریعه چې انسان د دې دنیا ته راغلي او چا چې د دې په پرورښ کې ډیر تکلیفونه او چت کړي دي کدوې هغه هیر کې او د نورې دنیا خیرخواشي نو دا د کم زی خیر خويده و بل والدين احسانه د دې نه پس خوښه د نورو ماشریخ خلکو تر توجهو د خپلوانو یتیمانو او مسكينانو سره اخصه لوکساته د رشتہدار گاونډي سره د غیر رشتہدار گاونډي سره د گاونډیانو اصل کې درې قسمونه دي یو چې اگر رشتہدار هم وي بل اگر چې اجنبي وي او درېم غیر مسلمان گاونډي د دې ذکر دلته نشته خو د حدیث نه ده هر یو گاونډي سره اخصه لوکس پکار دي بازیو وخت مونږ د مذهب اختلاف په وجا دا وایو چې صرف هم مذهب سره به مونږ خصلو کوو د نبی صلی الله علیه وسلم دا طریقه و چې کمه ښځه به په تاسو صلی الله علیه وسلم باندې خوري اچول یا غرزولې هغه چې یو ځل نه جوړ شو نو تاسو صلی الله علیه وسلم دا غي ته پوسل لاړې تاسو خو خپل دښمنانو سره هم خصلو کوله اندسند مرګري سره لکه څنګه چې تاسو د یو بل سره ناسي عدالت نو په هر یو د بل خیال لازم دی دا سينه دی پکار چې بلته پاورېدو کې څه تکلیف یا پریشانی جوړ شي هر چرته کې تاسو یې په کلینیک کې انتظار کوی یا بازار کې په سړک په فټپاد په پار کې یعنی هر چرته چې تاسو غیر چا په رقم خلق وی دا هوی خیال کول پکار دي په مسلمان سوسایټي کې خلق د یو بل داسې خیال اوساتی نو زموږ په خیال ټول مشکلات په ختم شي او مسافر سره یعنی مسافر بالکل اجنبي وي هغه طرف ته هم توجه او د هغه وینځو لمان سره چې تاسو په قبضه کې وي خصلوک کوي او یقینو کوي چې الله هیڅ سودا سره نه خوخي چې اغب خپل خیال ګمان کې مغرور وي او خپل لوی باندې فخر کوي یعنی چې چا چاته د خپل ذات نه علاوه نور څوک د ښکارینه کم انسان چې د نور نورو انسانانو په امینه کې ژوند دی وي هغه خپل ځان هېرولی شي خو د نورو نه بې نیازه کې دي نشي هم پدلو سیس د تکبر خاتمه کیږي تکبر څه ته وي خلکو ته سپکه تکبر وي د حق انکار او نور ته پسبکاتو کې د هر څه نه مخکنی د خبره راځي چې د بل حق پرېګ ده او صرف د خپل حق خیال کوي او داسې خلکوم د الله خوښ نه دي چې شمتیا کوي او نور خلکو ته هم د شمتیا سبب ورکي په خپل هم خرچ نه کوي او کوي شي چې بل سو کوي نو هغه د دینه هم نه کوي او الله چېورله د خپل فضل نه سورکي دي هغه پټی ینیماله ړوخکاره کوي نه چې سووک ته اډونه غواړی د دا داسې نیمت ناشکره خلکو د پارهه مونږ ذلیله کولو والا عذاب تیار یارکی دی د نیمت ناوشه ځکه چې د نیمت په ټول هم د نیمت په ناوشکره کې را ځي او هغه خل کوم د الله خوښ نه دي چې خپل معلوونه خلکو ته د خولو د پاره خرج کوي یعنی س خو بخل کوي خو چې د نامورې یا د شهررت خبره را نو خ ډیر خرج کای او په حقیقت کې نه په الله باندې ایمان لري او نه په ورځ د آخرت باندې ریشا خبره ده ده چې شیطان د چا مرګ شو نو هغه ته ډیر خراب مرګ لري شو اخر په دې خلکو باندې انصاف راتلو کبه الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان جوړوي او چې ورله الله ورکړي دي دا غي نه خرج کولې کدی دا سې کولې نو د الله نه د دوی د نیکه پټ نه پاتې کېدو الله بچا باندې د زړه هم رزولم نکي که څوک یو ني کې او نو الله هغه دو چنده کوي او بیا د خپل طرف نه زیاد زیات اجر نو سوچو کا چې په هغه وخت به دوی څه کوي کله چې موږ د هرومتنه یو یو ګواړه ولو او په دې خلکو باندې تا یعنی محمد صلی الله علیه و سلم کو په هغه وخت کې به هغه ټول خلک چې هوی د رسول خبره او نه او دا غنه فرمانی وکوله دلته دا ډیر سختا یته چې کم خلک د رسول صلی الله علیه وسلم نافرمانی کوي زموږ په معاشره کې اکثر دا خبره کیږي چې په قران کې چې سدي اوه ټک دي په غیبه عمل کوو خو د رسول صلی الله علیه وسلم د سنت سهمیته هغه وبدا ارزوو کوي چې افسوس د ازمکه اوښلې دله او هغه ټول پکې ورزای شوې دا سه خلک چې چا د رسول صلی الله علیه وسلم مقام نه وی پیجن وسلم سره محبت نه وکړي ساسو صلی الله علیه وسلم اته تنوي کړي صلی الله علیه وسلم طریقو ته سپک تلوي بد قیامت په ورس په سخت عذاب کې مبتلا وي ولا یکتمون الله حدیثا التبدوي خپلې وخبره د الله نه پټ نه کړي شي یو ورکوټ کتاب دی صلی الله علیه وسلم لیل او نه هر یعنی چې صلی الله علیه وسلم په شپه او ورځ کې سسکول پدې کې د سحر نه واخ لا تر ماخوتنه پوري سسو د ووررکټ نوورکوټی کارونو تفسییل پا دی یعنی چې د بستر نه پاسې دی نه دا پس به تاسو سا وسلم سکول او سلخانهانې ته به څنګه داخلې دی بهر به څنګه راوتته روټای هم څنګه خوړه داسې کتابونه به په اردو او انګریزای کې هم وی او د سنت په همیت باندې ک سټ هم چې د چالک شق هم وي چې د سنتسه ااحیت هم شته او که نه یا صرفقرآ کافی دی د هوی د پااره پهقررانې پاک کې چې سومره دي او ا دې څونو راکویل پدې کې واځي کړې شوی دي چې څنګه قران پاک اهم دی او د غشان د نبی صلی الله علیه وسلم سنت هم ډیر مهم دي ځکه چې سنت تصبغ قتل او سنت پرخودل سم عامولي خبره نه ده دا سه عمل د اخرت د بربادی سبب کی دے دی شي یا ایه الذین امنو اې خلکو چې ایمان امروړې دی کله چې تاسو د نشی په حالت کې نمونزل انزلی مو ورزی مونز هغه وخت کول پکار دي تاسو سوای چې په هغې پوهږئ دغه شان د جنابت په حالت کې هم منزله تر غې نزدې مځئ تر سووچم غوسل نووي کړی او که پهلاره تریدي او په تیر شو نو خیر دی او که تاسو مریضانې یا به سفر یا یا په تاسو کېڅوک د او دسماتې نواپس را یا تاسو خله ګې وړلی وي او اوبه بیا نه وئ نو د پاکې خاور نه کار واخلی یعنی ته مومقعي اودغینا په خپل مخونو او لاسونو باندې مسؤکي بشکه الله د نرمینا اکار غشتوواله او بخلو بخلوواله دی مونزرس لیوداس عبادت دی کم چ په مکمل شعور سره ادا کول پکار دی دا صرف د ظاهري عمل نوم نه صرف د یو سولو لفظونو د ویلو او د یو سو حرکتونو نوم نه دی چې کله پکې ودریګه کله پکې کېناستي او په خلې دی چې سو ویل بس او ویل. دا څه نه دی پدې کې د انسان ذهن هم حاضر پکار دی د روح د دژړ او هر څه د الله تعالی طرف ته متوجه پکار دی او دا صرف هغه وخت کې دی چې د انسان سوچ هم پاک او جسم هم پاک وی. صرف د سوچ پاکوالي کافی نه دی د جسم پاکي هم ضروری ده د دې لپاره حوصله وضو لازم کړي ده تهارت ته انم ایمان ویل شي ودي خو چې اوبو نه او انسان ناپاک وي نو په دې موقع د الله په د دی دین اسلام کې سهولتونه هم شته چې د پاک خاورې نه کار واخلې او د یمومو کې الله د نرمه نه کار ورښتوواله او بخلولاله دي هم دغه زمونږ د دین خوبصورتي ده چې په دې کې سختي نشته چې کمرې او کچوي خولمبه او ویزو ضروری دي تا هغه خلکو مې لیدل چې د کتاب د علم نه سېسا ور شوی ده هغه په خپل د گمراهي خریدار جوړ شو دی یعنی کتاب ور سره ده او په گمراهه پسمنډه و هي خبر خود یهودو او د نصارا ده خومنګ خپل ځان په دې آينه کې وګورو چې کتاب خو په هر کور کې موجود دی محفوظ دی خومنګ د پرې خودل دي او په نورو لارو روان او دا وادي چې تاسو هم به لار شي الله تاسو د دشمنان ډېر خپه جني دلتشد لفظونه دي او تو نصیب من الكتاب دا ډېر دلچسپ دي یعنی کتاب خو ټول سره ده خود دي سه حصے نصیب ده یعنی دوی ته ټول نه د ملاو شوي صحیح صحیح دوی ته ملاو شوي دا داس یوه حصہ د دی الفاظ دی او دویم د دی روح او فهم څخه خلک ته صرف الفاظ ملاو شي او باز خلک د دی رو ته هم ورسی د کتاب حق دا نه دي چې صرف د هغه پټکو د سړی پوي شي یا صرف د هغه کېرد ټیکوي بلکې د سره سره د هغه په مفهم پویدل ضروری دي والله اعلم باعدائکم الله تاسو دشمنان ډیر خپېجنی او ستاسو د حمایت او مددګاری لپاره الله کافی دی کم خلک چې د يهوديت پلار روان شي وي دی په وحي کې څه خلک دي چې الفاظ خپل زونونه بدلي او په حق دین کې خللچولو لپاره خپل جبي اتاو راتو کی او وای ووره د مونږه او نه منو او ویه وي ووره چې تنه د اورېدو کابل او د راينه په ځای به راينه ویل چې د مطلب دی نو زب الله زموږ دایلو څووی حضور صلی الله علیه وسلم لا استعمالولو او خپل د حسد او بغض به په خپل اخلي داسره واستو حالکه کاوی داس ویله چې سمینا و اتوانا او انذرنا نو دا د اووی د لپاره به او زیاته صحیح طریقه وا خو په ہوئی باندې د خپل باطل پرستی په وجا د الله لانت شوي دي زکه هغه کمېوان روړي اي خلکو چې کتاب درکړې شوی و اوس چې کوم کتاب امنګ نازل کړي دي دا امنه یعنی قرآن. دا د اغ کتاب ید او تستق کوي کم چې سره د اول نا موجود وو په دی باندې ایمان جوړي مخکې د دی نه چې مونږ مخونه په بله توکوو او شا طرفته واړوو یا په هوی باندې اغ شان لانت وکوو لکه څنګه چې په صفالله باندې مونږه کړی وو دا د مخو رانې دل الله کېږي چې هر کله یو انسان پریشاه باندې سنجره یا اختیار نه کې دد د پاره د تم ټکېعمال دی کمه سوی مټاولتا یعنی سترګې پوزه او ټول لځه مټاول مونږ له الله سترګې د هک دو د پاره راکړې دي هغه ګونی او رېدل د پاره راکړې دي کله د خبرو د پاره او پوزه د اکسیجن انهیل کول د پاره راکړې ده چې سړي په ژوند دی وی چې سړي ژوند دی نو الله د سود سمجکار کې دی شي چې کمو خلکو ته د هر سمې لوشي او بیا هم د الله حکم ته توجه او نې کې د پویدو کوشش او نې کې نو هغه د پاره خدا سزا بالکل برحق ده چې سې ورلور کړی وي لوران ورلوران کې او مخونه بالکل هوار کړی شي چې هیڅ په پاتې نشي ځکه چې د دوی رويې خو هم دا سوه چې د خبرې د پاره یو سړی اډوند کړشي او مسلسل د پرواه ثبوت ورکې نو اخرې درجه ته ورسي چې د حق خبرې د پاره یو سړی اډوند او مسلسل د پرواه ثبوت ورکې او اخرې درجه ته ورسي نو هیڅ شی په اثر نه کوي نو داغ د پاره بیا هم انجام ده او یاد لري چې د الله حکم خامخا جاری کیږي الله خو بس یو شرک نماف ماف کوي د دینه سیوه نور چې څومره گناهونه دي هغه چې چا د پاره خوښ شي نه ماف کیږي و مې بالله فقد افترى اثما عظیما او د الله سره چې چا سوکشي لري نو هغه ډیر لوی د روغ جوړ او ډیر سخت د گناه خبره وکړه شرک په کبیره گناهونو کې د ټولو نه لوی گناه ده شرک سوي شرک د الله په ذات صفات او په حقوق کې بل څوک شریک ګرځول ته وي د د ذات کې شرک د د سره بل څوک اله منل په صفاتو کې څنګه چې هغه او ری ونی قدرت لري علم لري اومده غ شان بل چا سره همشته که هغه د غیب علم لري نخوکه بل د پیغمبر ولې نه وي دا غنل چې هغه هم دغه علم لري دا د صفاتو کې شرک شي د په حقوقو کې د ټولو نه لوی حق عبادت ته نو چې هر کله د چابل چې په مخ کې سجده وکړې شي اغه کته چې زبر کبروي دا هم شرک دی یا چې چابل چې دعا وکړې شي او خپل حاجاتونه ورته مخ مخ کړې شي چې هغه هم غایب دی او خپل قدرت ازما مدد کول شي دا ټول سزونه په شرک شامل دي نو فرمای الله خو بس یو شرک نه ماف کوي د دین سوا نور چې څومره ګناهونه دي هغه چې د چا د پاره شي نه او د الله سره چې چا څوک نو هغه ډیر لوی د روغ جوړ کړل او ډیره سخت د ګناه خبره وکړه اده د شرک تفصیلات او بیانولو وخت نه دی خو یو کڅټ شرکیاه اکی کافی تفصیل بیان کړی شوی دی چې کم کم سيزونه په شرک کې شامل دي چې زموږ په معاشره کې موجود دي تاسو ګورئ چې ډیر سيزونه زموږ په معاشره کې د لایلمې او د ناپوهه په وجو یو بل ته پکاتو اختیار کړی شوی دی او د کوم طرف چې موږ توجه هم نکو او د پویدو کوشش هم نکو چې هغه څومره مهمه کیسه موندله پکاره دي چې موږ دی نور خلک دی طرف ته متوجو کو زه که چې د انسانانو خیرخواهی او خېګړه هم پدې کېده یو ورکوټ پرېزینټیشن دی چې اته سور ته متوجو کول غواړو دا یو دځبر کبر دی چې په اغې باندې خلک سس کوي اصل کې هم موږ عام طور دغه ځونه تنځو نو چې الته سکیږي دنه سو خبر نوي دا یو سړی و چې په اغې کې د یو اورس ریپورتنګ وو پدې کې خلکو لټشرلی سجدی کولې کبرته بندې یقین نورځي چې څوک وایي چې خلک کبر ته سجدی کوي بندې خل وایي چې دا څنګه کې دی شي چې انسان دی په دی خبره نه پويږي چې صرف د الله د پاره ده چې بندې او کوری نو وخت په اودريږي نو په کار دا چې خلکو ته دا اوخي لشي چې زمونږ په مسلمانانو کې هم بعضي په داسې کارونو کې اخت دي او موږ سره هیڅ فکر نشته د الله اټل فیصله ده چې هغه بشیر کنا ماف کوي پنورو حق کولا او حق کله باد کې چې کومه بشیش وی وی نشچاته ایو ورډي نو هغه چا بمعافی خود شرک معافی نشتا د دې لپاره مونږ له خبرداري پکار دی بیا فرمای تا اخلک هم لیدل چې د خپل ځان د پاکوالی غټه داو کوي حالکه پاکوالی خو چې الله چاته او ورډي هغه تې ور کوي او د دوی ته چې پاکی نه ملاویږي نو په حقیقت کې ودوی باندې د ذری هم ظلم هم نکېږي او خو ګوره دوی په لا باندې هم د دروغ تړلون نه منکيږي او د دوی د خاره ګناګار کیدو د لپاره بزدا یو ګنا کفیده اته هغه خلک اونلیدل چې د کتاب د علم نو ورته سه حصہ ورکړي شوهدا اوه لدا دی چې جپت او تاحوت منی د جپت معنی ده بے اصله بی حقیقته او بے فائدې سیس په اسلام کې جادو علم النجوم فال نیول منتر ټوټ کې او وهمي او خیالی خبرې لکه که په شه د مخه د 13 شو یا فلانی ستورخ کارو شو نو قسمت به خراب شي او که سپوږ یا نوور غره شو نو دا چل بو شي واغ چل بو شي د او دا ستول سيزونه په جبت کې راځي نو ویل شي ودي چې د دی هیڅ حقیقت نشته د ایمان بنیادی حصہ دا ده چې ټول نفع او نقصان د الله په لاس کې دي هر کار داغه په اذن کیږي کاغه نه غوړی نو دا ټول د دنیا ته له نقصان نشي در رسوله او کاغه وغوړی نو دا ټول دنیا ته له ګټه نشي در کوله په هیڅ معاملې کې هم ځکه موږ د تهومااتو او خرافاتو نه منکړو ځکه چې دا د انسان صلاحیتونه زنګ شي چې تاسو یو کار کولې هم شي نو د یې نه کوي هلالکه د یې اډو صحیحکت نوي که شي نو الته په هیڅ بیلډینګ کې هم فلور نمبر 13 هغه یې نه لیکي نو هلالکه چې د لسم نمبر چت باندې ته راشي نو اوټومیټیکلی هغه د لسم نمبر شو که او کنه لیکي اخل راضي شي دومرره تر ک افته خلک هم په داې تهماتو کې مبتلا دي دا حقیقت دی چې ددې تعلق تعلیم سره نه دی ددې تعلق خو اکید او ایمان سره دی مسلمانان په تهماتو ییکیین نهاتې ځکه په کجرت او بهرو وي خو چې کم خلک تش پ خوله مسلمانان وي او د الله کتاب سره په حقیکې معنوکې تعلوک نه وي نو د دی نتیج دا شي چې اصل دین اترورو شاته پاتې شي او تهمات ددينین شکل اختیار کې ایا ته هغه خلک اونې لیدل چې د کتاب د علم نه ورتسه هیڅ ورکړي شاوېدا او حال دا دی چې جېپت او ته منی او د کافرانو په هک لوي چې د مومنانو نه خدوې زیات په سهیلار دی همدغه څخه خلک دی چې په هغه باندې الله لانت کړي دي او په چا چې الله لعنت وکي نو ته دغه هیڅ څوک مددگار اونې مو می اې حکومت کې د دوی سهیسه شته کدا څه وی ندویبه نور خلکو ته یو ماده پیسې هم نه ورکړي یا بیا دوی د خلکو سره په دی وجه حسد کوي چې الله په وی باندې خپل فضل ولې کړي کدا خبر وي نو د دین نه د هم خبر شي چې مونږ خود ابراهيم عليه السلام اولاد کتاب او حکمت ورکړو او ملک عظیم لوی سلطنتم هم ور لور کړو خود اغوينه س ایمان وړو او س خلکو ته مخ و وړولو او د مخ وړولو والو د پاره خبز د دوزخ لمبي کافی دي کم مخ خلکو چې زمونږ د آیاتونو منلونه انکار کړي دي یقین لرئ چې اوویب مونږ هور ته غرزو او هر کله چې دا وې د بدن سرمنه خړې نشي نو مونږ به ورته د هې پځه نور سرمنه پیدا کو د پاره د دې چې د عذاب مزه اوسې کی الله لوی قدرت لري او د خپل و فیصلو په حکمت خپويږي او کم کوم خلکو چې ازمږه آیتونه اومنل او نیک عملونه وکړل او ویب مونږه داسې بهونه ته داخل کو چې لاندې به ته ولی بهيږي التبه هميشه او پاکي بیبیاں به ورته ملوي شي او موږ به پدره نو سور اے مسلمانانو الله تاسو ته تا حکم کوي چې امانتونه د امانت خاوندانو ته حواله کوي او کله چې د خلکو په منځ کې فیصله کوي نو په انصاف سره کوي الله تاسو ته تا ډیر خن اسیت کوي او دا یقیني ده چې الله هر څه اوري او هر څه یا ایه الذین امنو اے اغه خلکو چې ایمان امروړي دي حکم اومنې د الله او حکم اومنې د رسول او د خلکو حکم اومنې چ څوک پتا وسکه حاکمان وی یعنی په مختلف انتظامی حیثیتونه دي ساسو مشران وی او صرف په انتظامی نه بلکې په دینی مذهبي او په نورو معمولو کې دي پتا وسکه ذمہ وار خلک وی که اغه ی دالتی سروراو وی یا د قبلو محله یا د کلو مشران یا سردار یا مذهبي شيخان سیاسی رهنمای کولو والا وی په اسلام کې یونز مزبط قائم کړی شوی دی چې هر څه دې په اورګنایز تریکی وی هف हैजټ دین وی یو سړی دی د معمولو ځموروي او نور مرګری دی دغه خبره مني خو کدی د الله د نافرمانی حکم وکي نوبیا دی نه مني سمره خشته اصول دي چې زمونږ دین موږ لرا کړی دی چې سمره هم د روح او اختلافات کم چې د دین او د دنیا پلار لار کې خایل دي دغه جړه بالکل وست دي خو افسوس چې مسلمانانو دا سبق هیر کړی دی تا سو ګورې چې پجمات کې چې کم پنځه وخته کیږي په کې د تربیت ته یو امام وی باقی مقتدیان وی خصوص چې د تکبر په وجو هر سړي د لیډر جوړېدو خوښمن دي یا پسی اتلو ته تیار نه دي امیر جوړېدو ته تیار دي مامور یا متي کېدل ورته ګراندي قرآن پاک چې کوم سیستم موږ تخولې دي اغه هم زموند فایده ده پاره ده دا هم یاد لرئ سید القوم خادمهم چې د قوم سردار د قوم خادم وی سمره چې یو سړي زمواري ډیر وی دمربا ته تاسو هم زیاد کیږي دا او ماه خبره ده چې چاته څ ستاسو به مقابله کې یوسی زیاد میلا شي نوداغې ته من نامه کوي مونږله خو آخرت کې اجر پکار کار دی او هلته باجر د کوشش مطابق وي په دنیا کې چې چاته سرت رتبه میلا هم شي خو په آخرت کې به د د اخلااسو کوشش کتی شي بیا که ستاسو په مننس کې په څ خبره جګړه را شي او دا بالکل یو قدرتی عمر دی چې چرته سلور کسان رایوز شي هلته به ضرور اختلاافی را وي الله هر چالله مختلف سوچ ورکه دی د هر چا د پوهې درجببه دله ده څنګه چې په 15واړو و فرق دی همدغه شان چې پ کسان رایای شي خو سوچ باید یو نه وي په دوی کې بساس اختلاف وي اصل کې د اختلاف په وج کارونو ته اوسط میلاويږيښ خبرې مخه را شي که دا په مسببتطریکې واغشتلی شي خو که اختلاف د ه نزیات شي او خبره فرقواریت او ګروبنده ته ورس نو په داسې صورت کې فیصله د الله او رسول صلی الله علیه وسلم ته اورل پکار دی قران او سنت د تعلیم پر وړاندې کول پکار دی د ریم کشته د اختیار نه دی ورګړي شوی بلکې قران او سنت الله او رسول ا څومره هم چې عالم دي کفقه یا لیډران دا ټول د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د حکم تابع دي کته سو واقعي په الله او پرز د آخرت ایمان لري هم دا صحی طریقه ده او د انجام په اعتبار سره هم به تر ده اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اونې دل اغه خلک چې دا ودا کوي چې مونږه ایمان جوړې دي په اغه کتاب باندې چې په تا نازل کړی شوی دی او په اغه کتابونه باندې چې ستانه مخکې نازل شوی وو خو اړ دا چې خپل معاملې د فیصلې کولو د پاره ته غوت ته ورانګي حالکه هغه ته د حکم شوی وو چې ته هڅره کفر وکي ته غوت د دین په مقابله کې اغه سرکښه کوي کم چې د الله د حکم او د رسول الله صلی الله علیه و سلم د طریقونو خلق مونې کوي یعنی الله او رسول او دین په مقابله کې سرکش شیطان دا غوړي چې دوی د نېغه لارې نه ډیر لري بوزي او هر کله چې ورته اوهلی شي چې اغه سيز لراشي چې الله نازل کړي دي او رسول لراشي نو دوی نه چې د منافقان استا ته رفتہ د راتلونې ځان بچ کړي دا اشاره دا د اغه يهودي لېډرانو طرف ته چې د رسول صلی په مقابله کې یا برابري وغختل او منافکانو په خپل بعضي معمولو کې فیصله د رسول صلی الله علیه وسلم په ځای د یهودیانو يهودانو ترسته اورل غوښتله بیا هغه وخت سهاله وی کله چې د دوی د خپلو لاسونو مصیبت په دوی راشي هغه وخت دوی تاله رازي او قسمونه خوري او وای چې په الله دی قسم وی مونږ خو صرف اخیګړه غوښتله ادم نیت وو چې د دوه اړلو پېمنس کې په س طریقہ موافقت پیدا شي سچي د دوی په جوړونو کې دی اغا الله ته معلوم دی ته د دې مخه لمه ورزه دوی پويکه او داسه نسيه ورته کوه چې ژړونه ته څه شي د ډیر لوی مجرم د پاره هم اسلام دا طریقه کوي چې ته ډیر خن نسيه ورته وکه او په خبره پويکه خو مونږ داسه نکو که زمونږ خبره سوکنه مانی یا زمونږ د مرزا خلاف کار کوي نو مونږ وایو چې زه پریک دی پر خدل په کار نه دی بلکې په موغبت او په اخلاص پویول په کار دی ولی چې الدينو النسیحه دین سر د خیرخواهی نوم دی دین نفرت نه کوي دین خیګړ کوي خی د دغه انسان په ځای خپل ځان واخلې کدی گم کی گمراه کیږي او تاسو یې پریګ ده نو د دې د جہنم ده هو ریسيږي کته سو د ځان د پاره دا خبره نه خوخه نو د بل د پاره څنګه خوخه لشي دوی ته وای مونږه چې هر یو رسول را لېګل دي نو د دې د پاره را لېګل دي چې د الله په حکم سره دا هه شي و ما ارسلنا رسولین إلا لتعبدوا بالله ډیره ده حیرت خبره ده چې باز خلک قرآن خومني خود الله د رسول تعالیماتو نه انکار کوي حالکه هم الله دا فرمایي مونږ چې هر یو رسول را لګل دي نو د دې د پاره را لګل دي چې د الله په حکم سره دا هیتا توکړې شي کدی دا شکار کړي وي چې کم وخت په قانون باندې زیاتې کړي وو او تعالی راغلي وو او د الله نه معاف وغوښتل وي او رسول هم د دوی د پاره د معافی درخواست کړي وي نو یقینن چ الله بای بخلو والا او رحم کول والا منتلو نه اي محمد صلی الله علیه و سلم ستو رب می دی قسم دی چې دوی تر اغه یو مومنان کې دین نشي تر سوچ دوی په خپل اختلافات کې تا فیصله کول والا اون منی اور اس فیصلہ او بیا چې سې فیصله وکي په اغه باندې په خپل ژوندو کې ستنګي رانه ولي یعنی ستاسو اطاعت خود ایمان هسه ده فلا و ربک ستو دی رب می دے قسم دی قسم دی چې اغه یو اړو مومنان کې دین نشي ترڅو چې ستاسو سره سلام فیصله قبول نه کی او بیا چې تاسو فیصله وکئ هغه باندې خپل ژوندونه کې ستنګي راونه ولي بلکې پورا پورا یې